Глава 8. У неділю я чудесно відмок у гарячій ванні, після чого наслідував приклад крихітки Полі. Відомого американського культуриста, кумира братів Нер, нажерся яєчні зі шести яєць, випив три горнятко ячмінної кави, з'їв чотири плайстерки хліба із грубезним шаром масла на кожному, зробив собі п'юре здушених виделкою трускавок із цукром і сметаною, і запив то все черговим горням рідини цукрованим яблучним соком з м'якотю. Потім влікся на канапу і дочитував Едгара Аляна По. По обіді прийшла дзвінка з моїм єрмаком і сказала, що я запрошений на припишний десерт від пані Віри. Аби заінтригувати ще більше, натякнула, що подаватимуть ябка папирівки. Цього було достатньо. Весь дощливий після обідень я провів у родинному колі Олельків. No, I don't know what the